Oman yudhi'i Allahe wa rasulahum faqad faz fauz arzima amma ba'd fa inna asdak al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shaglu lumur muhdathatua wa kullu muhdathat bid'ah wa kullu bid'ahin dhalalat wa kullu dhalalat fin nark Dhe zindar war Ka thëmë profetit S.A.S. në hadithin e sakt që e trasmetoni më Bukhariu Brezi me i miri u metit tim janë brezi im, brezi që e të nësot Edhe pas tyre janë ata që vinë pas tyre, më të mirët Më pas brezi që është mas tyre, më pas o përhapet gjinje shtrap Në këta hadis të rëgohë Profetis S.A.W. në formë të qartë Që brezi me i mirë Jam brezi i sahabëve Shokve të Profetis S.A.W. Pas ta ish brezi i tabi rinëve Më pas është brezi i ndjekësve të tabi rinëve Këta njerëzit më të mirë që kanë egzistuar në faqin e dheut Gjatë gjithë kohëra dhe Dukë u bazuar të kjo të dëshmi e Profetis S.A.W. Djesh do transmetoni në mbufariu. Një hadith tjetër se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë, do vi një kohë që muslimanët do shkojnë për të luftuar në rrugën e Allahut. Dhe do thuhet agjinte ndërmjet yush, ndonjë person prej atyre që kanë shoqëruar profetin sallallahu alejhi wasallam, do po, vdit bot, edhe atëherë lut Allahu i mëdhoru ka për të dhënë muslimanëve fitore. Më pas, do vini një kohë Që u meti im dëshkojtën të, të, të luftojnë në rukë të Allahut E do thuet A ka, a existon dhe me të jush një personi cili ka shëgjeruar shokët e profetës sënë Allahu a.s. E do thuet po wa fitore, E atërë Allahu subhanu e ta'ale për sëri ju e fitore në muslimanve Edhe do vini një kohë Që muslimanët do luftojnë në rukë të Allahut subhanu ta e ta'ala E do thuet a egziston ndërmjët jush një person ose disa njerës të cilët kanë shoqiruar shokët e shokët të profetit së nëllahu alaihe sëllem e do thuët po edhe atëherë Allahu i madhurur dhëtë të jabë ju e fitore dhe e që kuptohet për ti dhe hadhinë të transportonim e bukharju kuptohet për ti se një prej shkajqe për që, që muslimanët muslimanëve Allahu subhanahu wa ta'ala u dhurun fitoren është egzistensa e shokët të profetit së n sepse ata ishë njërëzit më të sinqert dhe më të devotë që në për këtarë rësuj Allah u dhuron në të ture fitoren më pas do të vinë brez, brezit që është mas ture të cilët janë njërëz më të sinqert mbas sahabëve dhe për këtarë rësuj sepse ata ka gjënë sinqert ka gjënë shokët e shokët të profetit Allah u dhuron fitoren edhe kjo është një pre vlerëve të larta që kanë shokët të profetit Allah për gjithë Dhe disa prej tyre në veçën ti Edhe sahabi i cili ka qenë njëri ju me i lartë Masë profetve është Ebu Bekri r.a Emri ti vërtet është Abdullah Babaj në ti e të rrisin në Buku Hafe Edhe Buku Hafe nuk është emr Që të thotë babaj i Kuhafës Dhe emri ti vërtet i babaj të Ebu Bekri të ishte ufmanë Shqyqa Ebu Bebi qëhet Abdullah ibn Uthman, edhe pse nuk i njojnë emreti shumisë dhe musliman dhe emretit vërtetë. Dhe kjo është fatkesia jonë që ne të njojnë eme dhe shumë qafirat dhe dhe mos njojnë eme në njëriut më të nërgjë në barë shokët e profet dhe që ka qenë më pekri. sa nevoj kemi në uvleze të digjojmë disa për njëjarive të historis të cilët i kalën historia si ndriques për rrugën tonë për e këture njërës e të mdhejnë për këta rësue e shoftë të nevojshme që në të flasim për ta e sot të flasim e lejnë Allahut për e uvekën dhe Allahut Ebu Bekri, radhi Allahu anhu, i pari person prej burrëve i cili e përnoj islamin. Po thuaj se të gjithë njerëzit kur kam përnuar islamin në filim, kam pasu disa hezitime në përnimin e ti. Ose jam vënuar për të përnuar ata. Vetëm Ebu Bekri, radhi Allahu anhu, nuk ka hezituar dhe as nuk është vonuar në pranimin e të vërtetës e besoi profetin sallallahu alaihi wasallam që në fillimin e dawas çka kur i erdhi shpallje profetit sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që njerëzit i thoshin atij ti i gjen Ebubekrin i thoshte ti ka thonë të vërtetën dhe i kishte besuar atë Ebubekri ishte e njëri i lartë që edhe për para islamit ishte i njohur për virtytët e lartë që kishte. Të regohet që bubekri, radhi Allahu al-hu, edhe për para islamit nuk adhoron të idhut, nuk pin të alkol, nuk bën të imuar litet, nuk e han të mishin në ngordhur, Nuk e hanë të mishin që there për idhujt, dhe nuk adhëron të idhujt që adhëroni mushrikët e mekës. E kishe pregatitur Allahu i madhëruar, që të ishte një prej shokve, ma ndje shoku me i mirë i prafetit sënë Allahu a.s. dhe një prej njerëzë më të mëdhenjë të historisë që da egzistojë shështi shemë unë i lartë për besimtarët e vërtetë, fjallët tonë nuk e përshkruaj në doëtë vjërtytet e lartë të e bubekrit. Sa dojë që të përpichim i të flasim për e bubekrit, fjallët tonë e shumë të pak ta, e qëfar mundë themi për një personë, për të cilin ka thëmë profetis sallallahu aleyhi wasallem, Sikur të vendoset e bubekri ose imani e bubekri në njërë namë të pëshores, edhe i gjithu meti ose imani u metit islam, në halën tjetër të pëshores, do rëndoj më shumana e bubekrit. Qfar mund temi dhe kam fuqi fjallë të ora të përshkruajnë dhe të lavëdojnë dhëtë, një person që imani ti është mëjë madhë, iman, se imani gjithu metit islam, Dhe e ti dhe në që kemi të bashkuar Qëfar mund të nemi për të person Një prej virtyteve më të lartë Atë që kishtë e bubekri Edhe prej punëve të mëdha Që ja kanë kujtuar sahabë Dhe në momentet e vdekjes Ishte shëqërimi me profetin Son Allahu Alejo Sen në hijqet Një loj punë e madhe Një punë madhështore Që nuk e kishtë askush përveshti i dha Allahu këtë ghefati që të shëqëron të të dërguar në Allahu të në hijret por a i t'il ishte dhe për para hijret ishte njëri lart Profetis sallallahu a.s. në fundin e jetës e ti u të regon të sahabe vlerë në bubekre dhe u thoshte o njerëz gjdo kush që më ka bërë një mirësi unë e kam shpërblujër atë për mirësi që më ka bërë. Gjithë do ku që më ka bërë një mirësi, unë e kam shpërblujër atë për mirësi që më ka bërë, vetëm Ebu Bekri nuk ja kam shpërblujër doktë. Por Allah u i madhëruar, është të hi që ja shpërblen Ebu Bekri të ditën e gjykinit. Thoë profetisë sënë Allahu a.s. në i hadith jetër, nuk më ka bërë dobi ndë një pasuri si shë më ka bërë dobi pasuria e bubekrit edhe njeriu që më ka ndihmuar më shumë në shëqerin tim e ka qenë e bubekrit për këta arësue urdhëroj që gjitha portat e shtëpive që kishin lidi me gjamin në mënyrë të dretë për të të mbyrdhëshin përveç portës e bubekrit nga vlera e narë që kishtë e bubekrit të këllohu i madhëruar dhe nga vleja e lartë që kishtë e bubekri të këtë profetës e bubekri këlletës dhe ishte një njëri me zemër të thyër që qante shumë për Allahun e madhëruar tërgohet që bubekri që në mek ledzon të kuran dhe qate dhe e sa e mundoj më shrikët e mundoj më shrikët shumë edhe atërë vendosit të bëjk i gjëtë, që të shkoj të emigloj për në habeshe, i vetëm, dhe nisët, kur delë, jashtë me kësë, edhe afrojë të një vëndi quëshe, birë kullë dhimat, e takon i pari fisit atë i vëndi, i sili quëshe i bënë të ghinë, edhe i thotë për ku përshkoj në Agubekër, i thotë përshkoj, Çito adhuroj Allahun e madhuruar ku t'ma lehtësoi Allahu subhanahu wa taala sepse mushrikët, qureshët po mundalojnë ndaj adhurimit të Allahut, dhe qëllimi i tij ishte havesheja ku i shkon muslimanët të tjerë. I zoti blu deri ne Abu Bekr, një njerëz si ti nuk mund nxirr nga vendi i ti. Ti vetë do të ti viziton të afërmit, ti ushqen të varfrit si ndihmonë nevojtarët, ti që ndronë pranë dhe përkra ata që kanë probleme, pra ndaj nuk nëzirë një njëri si ti, e e me mua se të shkoj unë të këmushikët e mekës dhe të të marru në mbrojtën ti me që mosë të bëjnë e i dëmë. Edhe atërë këthetëm u bekri me ibnë të dëgjën e në mekë. Shkojnë ibnë të dëgjën e të këmushikët e mekës dhe o thotë, a e në që ndihmonë të varfrit, që viziton të afrëmit, që, që ndihmonë ata që kanë probleme dhe hale, kjo nuk bëtë kur, pra ndhe Ebu Bekri të në mbrojt e në tim edhe mos i bënë një atikeq, edhe u thot, mos i bënë një atikeq, e përnën më shrikët e me kësë kërkesën i më në dëgjines por i thonë, dhuaj Ebu Bekri të adhuroj zotin e vetë në shtëpin e ti, dhe mos i shfaqë adhurimin e ti që mos Sepse kemi frikë se mos u bon fitëne gravë dhe vëmive tanë. Edhe përnoj e bubekër të kushtë si filim. Edhe shkoj dhe adhronë të allohë në shpinë të ti. Më pas e bubekër e pata arësueshme që të ndërtonë të pranë shtëpisë të ti një gjami. Një oborë ku falë i ta. Kë jashtë shtëpisë të ti. Edhe filloj të falë e aty. Pajri dhe dëzohën të kurani dhe qante E bubekri ishte një njëri që qante shumë Dëzohën të kurani dhe qante Dersa më lidhë dhe shi njerë zi të rëthi Më lidhë dhe shi në gradhe fmi E dëgjoni kurani, sepse ishte në rabë Dhe kuptonit shumë një kurani qërështu është në të E shikoni dhe bubekri dhe qante shumë dhe që ditë shi në përti Më lidhë dhe shi në shumë Njerës të kaj dërës të mërë veshë më O Ibn Odehin, ose toj u beqet të futën në shtëpinë të tij, ose tërhiqën mbrojtjen tënde, sa i po në mundon edhe po i bën fitnë fëmijëve dhe gravët tona. Dhe po na i bën atë që ndroin fe. Edhe atë sholli thosi Ibn Odehin, u beqet të fjël cituan mushrikët e Mekës. Edhe i thotë Ubekri, O Ibn Odehin e merr mbrojtjen tënde se nuk, nuk më intereson më, më mjafton mbrojtja e Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka që në ubekri u glezër, e lezon të kurane dhe qante. Gjithashtu, të regodhë që në momentet e fundit të jetës profetis sallallahu alai sallem, profetis sallallahu alai sallem i thot a ishes, thuaj e bubekrit të dali për parë njëzët i të ritoj njëzën namaz. Dhe vetëm kë urdhër nga profetis sallallahu alai sallem të regodhën vlerën e lartë që kishtë e bubekrit. Të regonë lërë në lakë që kishtë e ubekër rëdhjallahu anua, a i sa profetë i sasënë përnoj të bëhet të zëgëndë të sinetini namaz. Gjithë të cilin e morën më mbrapa si argumente dhe sahabët, që e ubekër e meriton të jetë khalifje e muslimanve, duke thënë, a mos e përnojmë ne si drejtuës për dynjanë ton, atë person të cilin e ka përnuar profetë i sasënëllam si drejtuës për fenë ton, normalisht që do të përnojmë dhe përnuën dhe bënë khalifej. Ky ishte Ebu Bekri, i thotë profetis salam sëlem Aishës, radhej Allah, në thuaj Ebu Bekri të dali imam. I thotë Aishë, ja oj, dërgurë Allah, Ebu Bekri është një rri që i qanë shumë, dhe nuk e marrë i vesh njerës të shfarëthot në të qartë, prandaj thuaj o merit dali. Shra Aishë, e shenë nga cmonë, i thotë profetis salam thuaj o merit. Në përfaqëzimin e këtij çellin tjetër më të madh, nuk ishte thjesht se namazu, do kuptonë se kupton njerëzit çfarë do të dhe më bëkri. Namaz. Por qëllimi tjetër që tulindën njerëz në një porositë që ky e meriton ditë kalive më së mesme. Sparnon për vetësonë. Atëra ai ishte i thot Hafsës. Thuaj për vetësonë në një dëjë. Dhe shkon Hafsa dhe i thot Të njëjtë gjëse i thot siç i thot Aisha. Atë nxjefet profeti sallallahu alajhi wasallam dhe thot ju jeni Njësoj thë si gratë jë shkua për nga smorë Jusufit dhëtë, për t'i prishëm edhe Jusufit, u rëdëroni Ebu Bekërën, edhe atër dele Ebu Bekërën imam e njërsit. A i që në intereson të ushtë për të reguar që Ebu Bekërën ishë një person që që që janë të shumë a isa njërsë e njërë kuptonit, se qëfar thoshtë e? Tregohën që kur u bë khalife e Ebu Bekërën, e rëdhën në disa njërë Ta ishtë në arabë në manishtë dhe kuptonim Koranin Sa të gjonin direkt Se përsa jo ishte gjuha të tyre Dhe fillon të qanin jemencit Shqa thoshtë e bubekra më dhe dhe dhavën Nga modestie ti e madhe Kër përshikoj jemencit duke i qarë Se të gjonin Koranin Thoshtë e kështu keme që dhe ne e thot deri Sa nga më ngurëtësu në zemës Ah, ngurëtësime bubekrit Ngurëtësime në zemës e bubekrit Së përta thoshtë e të kusht jetë Por Sa largër shë mërësimi zemrës të Ebu Bekri I të cini Sakritikoj të gjithë jetën e ti Për Allahun dhe të dërguar E në ti Ebu Bekri Dhe zë ishte i person i të cini E morë gjithë pasurin e ti Ja vetë nosin e duar profetës E në të i tha O i dërguar e Allahun Kjo është pasurin e ime E gjitha Që farë unë po se dojë Mere e kam dhëllët e për Allahu dhe për dërguajnë e ti I tha profetit sallallahu alaihi sallam O Ebu Beker, qëfar ke lëmë për familin tënde? Shikoni për gjigjin e besimtarit të vërtet I tha tu kam lën Allahu dhe të dërguajnë e ti i familis time Tha tu kam lën Allahu dhe të dërguajnë e ti I profetis, Allah, begatof, qedhej, askujt, e profeti sallallahu alejhi wasallam, Allahu të beqatoftë atë që dhënë dhe atë që ka lënë. Dha Askuit përveç e Abubekrit nuk i ka pranuar profetin sallallahu alejhi wasallam që të jabi gjithë pasurinë e tij si sadaka. Sepse askush nuk kishte besimin e Abubekrit radhiyallahu anhu. Shkon Omeri mbas tij dhe jep gjysmën e pasurisë, jo të gjithë. Shkon një person tjetër edhe merë një vez prej ari vez, por i që ishte arë edhe a qonë profetit salasem dhdojtë dojtë tërgurë allot kjo është së dakatët e gjitha e që posetoj unë edhe profetit salem i këthe në shpinë edhe nuk e shikon atëher i dhe nga tjetër edhe dojtë tërgurë allot kjo është gjithë pasurin e ime merë të së dakatë për jitë me, medet, allot për së rikë këthe në konë profetit salallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall i thotë për herë të tretë. Kë i thotë për herë të tretë, profejo sërë e me dhe të vezë dhe i gjuën me ta. Po ta kishtë e pregur të transmitus dhe ta kishtë e barar. Dhe i thotë me vjetë në njëri për ju shkëtu mua me gjithë pasurin e ti. Dhe pasaj shkonë dhe u lykë njërëzë. Këta ja thakujtë të tjerëve. Nërse e bubekën nuk e thakujtë të dojë fjallë sepse bubekë kishtë në të dojtë besimi që se kishtë askushtje të përveshti vjen një prej shope të profetis anëllahu aleyhu sëllem dhe i thot oj dërgur e allahu kam par një antër i thot profetis anëllahu aleyhu sëllem qëra ke par i thot kam parë si kur zbriti një peshore nga qili edhe u vendosë të ti në njërë në anë të peshore edhe bubekri në anën tjetër të peshore edhe bubekri në anën tjetër të peshore Edhe ti rëndove më shumë se Ebu Bekri Pasta i u vendon se Ebu Bekri në njërë në amë të peshorës Edhe u omeri al allahu, an an në Allah Anë hunë në anë të peshorës Edhe peshoj më shumë Ebu Bekri Pasta i thot u ngrit peshori e lartë Aty thot u mërzit profetës sallallallis Sepse e guptoj që askush Profeshtu e treve nuk, nuk ishti i barbart më ta Ose o afroj e tyre të Më dike gjithë të rëkëtrasmetohet Nga shumë sahabët të cilë tëshin Më basë profetjët Sënë Allah Njeri u mëjë mirë që mubekri Pasti, omeri, pasti e shomë eri Pasti Thoshtë e shothëmali Pastaj njerëzit janë njësoj Pastaj dhët njerëzit janë njësoj Edhepse të ka lata Në kanë njësoj shdo njerë për ka gratën në tyre Por këta ishin e ta më të lartët Që i kishtë ngritur Allahu shumë lartë Së të mësë e bubekën, në pas të jomërën dhe Allah. Përfetës Fën Al-Sëlem i omejrë, thot, nuk më ka përë dobi në një pasurisi, që më ka përë dobi pasuria e bubekët. E quëtë i Allahu e sëgdikë, sëgdikë dhe thot, a i personi cili e beson të vërtetën në formë të marë, të shumë, nuk të shumë, në të asë pakë, Ka rritur gradën më të lartë besimit Edhe kjo ishte bubekri I pari si të dik i këti umetit Masë profetës së nëllohu a.s. Cilë ishte profet Për këtar syve Të regohet Një histori Historia e miëraqit Masë u këthi profetës së nëllohu a.s. E miëraqit U thotë më shrikëve të meges Kam qënë dje në kudës edhe u që ditë në më shikët e meges dhe fillon të hapin lajvën dhe ku talur dhe zë shkohen të vë bekër dhe i than o e vë bekër e beson të gjithë shoku jo ka qënë djenë kus përsa është gjithu si për lajtë në qijë lajtë të qijëve për një datë edhe vë bekër i thotë në saimet vërtet e ka thërë të lëjfjala i atëherë ka qënë dhe e ka parë Edhe ka thënë vëtën të vërtetën Unë e pësoja të përlajmet që i vinë në qilë i një, më njëzëm rëmje Edhe mos e pësoj për që thua, të gjë Edhe qatë herë thuët që u gjuhu e të Mubekri e sëtë dik Allahu e madhuruar e ka përmendur e Mubekri në Koran Dhe ka thënë Allahu e madhuruar për të në fundin e surës lej Ua në so u fejër dha Bas e Mubekri ishtë e i personin cili liroj shumë ropër me pasurin e ti i thot baba i vetë o djali si kur ti ti përdori këto para për të liruar nisa tri matë fort që të të njimojnë ty kur ti të kesh nëvoj për ta do ishën më mirë sa liroj të lirojit a njërës e dovoj që së të përnë dobi parazja por që ndhimi ti ishë të lirojnë të muslimanët par në lirojnë bilalin lirojnë dhe shumë të tjerë të cilët ishën në thundrën e patresiz dhe zulumi që i bënë një mëshik të mekës dhe Allah i madhëruar dhe jash përblente e bubekër zi që ka të reguar vetë në kurant dhe ka thëmë fundfarët a jetë olesovë vejrë dha dhe ka përtu këna që bubekër me shpërblimi që do japë Allah për të gjithë të të punë mjejë që ka bërë e bubekër rëndi Allah anu ishta i person i cili nuk u akaloj njerëzve me shumë namaz dhe asë me shumë agjerim Por u akaloj atyre me t'i qka që kishe zënë vëmë në zemër në ti dhe nuk barazoj sepse ishte me i larë besimin ti se besimin një shdo kuj tjetër ma t'i t'i qizët bashku me ti. U akaloj njerë zënë besimin e larë që kishtë në zemër. Për ndaj e gubekri si shtregojot ishte e personit cili kur ditën në bajën mullon dhe fëtyre nga turpi prej Allahut më dëruarë. Ishte ai, ai personi i cili e ndjente vëzhgimin e Allahut në çdo sekond. Te Abu Bekr radi Allahu anhu ishte ai person i cili emigroi me profetin sallallahu alajhi wasallam. Ne kishte fatin të merrte të nderi kaq të madh. Trrgohet në hadithe të sakta se Abu Bekri u bogati për të bërë emigrim. Edhe shkon tek profeti sallallahu alajhi wasallam për të marrë leje dhe i thot profetit sallallahu alajhi wasallam pritet Abu Bekr rito Bubekër do të më base, un pres të më vi leje për Allahut për migruar, të më gruar që të më vrojmë së bashku. Edhe atër pritet Bubekri derisa i vijë profeti sallallahu alaihi wasallam në një ditë dreke dhe nisën së bashku në një udhëtim historik që do ngjelet gjithmonë i përkujtuarshëm për vlerën e madhe që kishte Ubekër në këtë udhëtim dhe mjafton për bubekrin si vlerë të madhe që ka që Allah i madhëruar ka të reguar në kuran kur thotë në surën të ube illa të në suruhu fakatë në sanohu Allah nëso ju lu këndihboni atë profetit sallallahu atë kanë dihmua allahu i dhe kërraja unë ledhine këpër mu thani jetë nejni dhuma filgar i dhjekullu li sahibi i latah zan inna allaha ma'na thotë kër i thot shokut të ti, mosë mërzit se Allahu është me ne. Thot, e kanë dihëmur Allahu, atëherë kërë nëzori, porpulli i vetë, dy veta, profetin me shokun e ti, e qonë Allahu shokun e ti, shokun e profetis së nësë nësë nërë, dhe kur ishën e ta në shpel, i thot profetis së nëllari, e se më shokut ti, mosë mërzit se Allahu është me ne. I thot të bubek e ojë, i dërgu e Allahu, si kërë në një të shikoj të kamët e ti të në shikoj i do të Ebu Beker të shmendim keti për dy persona që i treti tyre është Allahu edhe këtë dhe ndërjit ma dhe kishtë e vetëm Ebu Bekri që tishtë me profetin sënë Allah lësene në vetëmin në shpel edhe me ata të dyti i shtë Allahu subhanuot e ala a i qimë bështese dhe indihmon të në ta a ka ndërë në dynja dhe në ahiret më të më të më të kuj A kanë dherë më të masë kynë të njana jetë Të shëqëra është të dërguar e në Allahut Të jesh një mua si ti më i afert E migronë profetisë sënë Allah Vëlliusenem e Bu Bekrin Për në Medina Aty pas taj fillon historie E re dhe i gjat Dhe i, gjat, dhe i gjari të shumëta Koha Hecën lezer Dhe nuk duhet gjatëm shumë Por shkurtimisht po t'u tregoj 2-3 ngjarje të tjera që kanë ndodhur në Medinë me Abubekrin radhi Allahu anhu. Treguohet edhe që Abubekri bën fjalë me Omerin radhi Allahu anhu dhe, Allah, dhe i kërkon Omerit mërzitur. I thotë Omerit, "O Abubekri, omer, kërkoj falë Allahu për mua ose më bëj Allahu." I thotë Omerit, "Jo, ja, nuk po ndom." Dhe i kën Omerin shtëpi. Atëherë kur shkon Omerin në, omeri në shtëpi pendohet për të gjitha, Abubekri dhe kthehet për ti për ti, thonë që ta kam bërë Allahu për ne dhe ti më bëj Allahu. Shkontesh me Ubekrit, por nuk e gjënë atë. Ndërkohë Ubeki kishte shkuar tek profeti sallallahu alejhi dhe kur shkon te profeti sallallahu alejhi merr vetë profetosin se kishte ndodhur. Që ata dy kishin për fjalë me njëri tjetrin, edhe ulet me Ubekrit tek profeti sallallahu alejhi. Kur vjen Omeri, fytyra e profetit sallallahu ndryshon. Skuqe, ndzej vet profetin sallallahu me Omerin. Atëj ulet në gjunj për Ubekrit, profetosin dhe thotoi te gjuri Allahu, ti unë kam bërë më shumë potencij atij. 2 herë ndërsa profeti Oselen i tha Omerit Kur'ebubejri më tha mua besova dhe ti thua vërtetën ju tha më that mua gënjeve Kur'ebubejri më ndihmoi mua të pasuin ti ju më përqenë shtrua dhe më lë në baltë A do mali në rahat ju mua shokun tim A do mali në rahat ju shokun tim dhe që atë ditë thuhet që nuk e mundoi më njeriu e Mubekrin Dhe asë nuk i tha më njeri e ti fjalit keqe Ebu Bekri r.a në huo dhe e zër Ishta i person që e njif të profetit s.a.a. më mirë dhe më shumë së shdo kusht tjetër Edhe e donë të të më shumë së shdo kusht tjetër Edhe profetit s.a.a. e Bu Bekri në do të më shumë së shdo kënd tjetër Tërgohet në hadithin që të rrasutoni më në Bukhariu Saamr ibnul As Mas i bëhet musliman Në kohët e fundit të islamit në jetës së profetit sallallahu alejhi dhe selem e takon profetin sallallahu alejhi dhe selem dhe i thotë O i dërguar i Allahut, kush është kush është personi më i dashur për ty? I thot profeti sallallahu alejhi dhe selem Aisha, po për burrave, tut babai i saj. E u bë ky është personi më i dashur për profetin sallallahu alejhi dhe selem. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi ka thënë hadithin e të saktë, vimim nderin e ti, ka thënë sikur të kishën ndonjë mik Khalil dhe Khalil dhe të thot që, kë, që të kesh dashurin më të ma dhe që mu të eksistojnë dy nja Për dikënd në zemën tënde Tho si ur të kisha një person Khalil dhe të kisha marrë u bekin Por unë, unë jam Khalili Rahmanit, Khalili Allah subhanu wa ta'ala Dhe kam bushur zemën ti me betë të me dashuri për ta Si ur të kisha marrë Khalil dhe mik të dashur që të të dojë më shumë zërështë të këmë tjetër në të dunja a i person dhe ishë dhe mubekrit shikon një shfarë lirët lartë ka mubekrit adhë i Allah në momentet e fundit e jetës profetis sënë Allahu a.s. u thotë shokën të ti Allahu subhanahu wa ta'ala i ka kërkuar njërit prej robërve të ti që të zgjedh osë dunjan osë ahireti dhe a i zgjohën dhe ahireti njerëzit e të gjuan fja në profetis sa nëllësene para së kush në kuptoj ndërse Bubekri fëllit qaj dhe i thau i dërgurë Allahot, ne të sakrifikojmë dy me, me prindë i tanë dhe me familje tona dhe i thau sahabët përse të duhet të gjë Bubekri sepse nuk e kuptojnë që këtë person të cilit i kështë kërkurë Allahot të zgjitë në më të një dhe a hëtë i shte profetis sa nëllësene Dhe ai që e kuptoi këtë vetëm Abu Bekri, vetëm Abu Bekri e kuptoi që këtë fjalë kishin kishin të bënë për Profetin sallallahu alaihi dhe seleme, prandaj filloi të çantë. Këtu e kuptuan sahabët që njeriu më i lartë dhe më i dashur dhe më i ditur për Profetin sallallahu alaihi dhe seleme ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe nucim Allahu na madhrua që na bashkojmë të tjerë me sahabët e Profetit sallallahu alaihi se dhe seleme në jetën e marrë. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Çfarë ka bërë për bëkin e vlefshër. Jeta e gjitha është musim për besimtarët. Por kujtimi i ti tij të rrit besimin. Por kujtimi i ti tij të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala. Por kujtimi i ti tij pastron zemrën nga kuj nga shkujdesja Shohu i profetisë së nëllohu a.s. Njeri u mi dashën të profetisë së nëllohu a.s. I thot profetisë së nëllohu a.s. Sahabëve, nërtaj që dhe bubekri, që Allah i madhuruar ka pregatitu për gjenetin tët të porta, edhe zhdo pësim të ardhë do hynë nga jo port që e meriton. Ata që kanë dhën shumë sadaka do hynë nga porte e sadakas, ata që kanë falën shumë namaz nga porta namazit, Ata që kanë agjëruar shumë nga porta agjërimit e me ramë Edhe i thote Bubekri, ojë tërgurë e Allah oks, A kanë do një personë që të hyjë dhe të thirët nga të teta portat Që të hyjë nga cilë portë të të shirojë e i Edhe i thote Profetës ose në po Dhe u shpresoj që ti të shperë të tërë personë Që të, të thirën nga të teta portat që të hyjë nga cilë portë të të shirojë e i Kuj ishte Bubekri, rëndi lënë Ma se të diqë profetit sallallahu aleyhi sallam Ebu Bekri ka, ka mbajtur shumë qëndrimit të më mëdha që nuk i harohën kur edhe në shënuër në liprin e punëve të ti të mira të kallahu subhanahu wa ta'ala Një prej punëve të ti të mëdha ishte se ma se të diqë profetit sallallahu aleyhi sallam Ebu Bekri një dhe një vëndi që është e senahë Zbriti poshtë Dhe mori vdesh për, vdesh për vdekin Në Profeta Sallem Dërkohë shikon omerin Që kështë dak për njerëzë me shpatën shveshur Po mba në tyre Ligjera dhe u thoshte Kushtë thot që i dërgurë Allah ka vdekur Do të avrasme të shpat A i lu ka vdekur Por ka i kur Lartë të ka mbahu Si shkoj musa A ne i senëm dhe të kthe Që të presi kokat mula fikëve Ate Ebu Bekri nuk i përgjitë parë omejët për futët i profetit së nëllohë vëllisë. Në shikonë të të shtërirë, si guroët që si ka vdekur i të guroë, e për së nëllohë vëllisë, e pu dhe të në bau, dhe i thotë i mirë i shë i gjallë, i mirë i dhe i vdekur. Pas e dhe të njerëzët dhe i thotë omejët, pusho me! Por omejët dhe ështëdonë të flasë, i shtërgonë në disa transmitima, t Njëzit Bekri, dhe njëzit të gjith nga e Bubekri dhe të gjënë që atho të Bubekri U thote Bubekri një falë fjallë të madhe që të ngellet dhe rëndin dhe gjukimit të shënuar inspirim prej Allahot U thote o njëz kush ka adhuruar Muhammedin ta di se Muhammedin ka vdekur dhe kush ka adhuruar Allahot Ta dhisa Allah o shi gjadë nuk vdeskur Allah o ka dhënë Kur'an In në ke mejtu wa in në hum mejtu Ti e i vdekur dhe atat dhe e në të vdekur Gjithashtu Allah o ka dhënë Kur'an Wa ma Muhammedun illa rasulun Ka dhënët min këmëli rrusul Efe imma të huqutilin që në që në vëtum Hala aqabikum Nuk ishte Muhammed Dhe betëm se një i dërguar Për para ti ka pas të dërguar të tjerë Nësa i vdesës e vritet A të këtheni shpinën më rapshtë vërtetës Kure të gjua në këtë ajetë sahabët Ndërta dhe omeri Ju të duksimur këja jetë Në moment këshë zbritur Dhe se këshën të gjua më parë kur Ndërkohë omeri të pjetë fikët Sahabët fëllën të gjithë të qajnë Kërmanin beshë lajmin Edhe a i që i përfërësënë të moment E ishte e bubekri dhe u fa O njerëz Kushka dhuruar Muhammedin, Ta di që Mohamedi ka vdekur dhe kush ka dhurur Allahun, ta di sa Allah është i gjahë dhe nuk të skur. Qëndrimit të e bubekrit, qëndrimit e ti burnore, përruet një kësa e feje nuk kanë fundë të lezë. E kush jemi në të flasën për blerët e lartët e bubekrit? E ku mund të afrojëmi do të ne, atyri njërës e të lartë, e jo më bubekrit? Shqikos të që parëthot omërim në Abdulazizit, halifja i drejt, i pest, mas 4 hulefa dhe Rashidin, kur i erdi vdekja, kur i erdi vdekja omërim në Abdulazizit, i cili kështë qenë njërit dhe voqëm, kështë dhëmë për këtë fejë, kështë të reguar pasërti dhe drejtësin e madhët islamit, në shtetin e ti, në shtetin e ti, i erdi moment i vdekjes i than njerëzit të të varrosim me profetin saallallahu i selleb dhe bubekri dhe omeri a e dini se qa u tha u tha o njerëz ta di se e takoj allahur e më dhëruar me në qdo gjunaf të dë dënja për veç shirkut e shme e dashën për mua se sa të mendoj që unë e meritoj të varrosëm me profetin sënëllarë e sënëllarë e sënëllarë e kushja mund përveshën një person për e muslimat dhe tjeshtë kurse kërë e ndivdekja e bubekrit shikoni të limin në lezër kërë e ndivdekja e bubekrit u la porosin njerëzë që të varrosin pra profetit sënëllarë e sënëllarë sepse a i e mëriton të të varrosa e o ty sepse a i është e shoku i ti qandë, shoku i shpelës dhe e varosën e më bekrin ja vendosën kokën tek shpatullaj e profetit afrë shpatullaj së profetit sallallahu alim sëllem ja vendosën kokën afrë shpatullaj së profetit sallallahu alim sëllem të regod një hadis që vjen një fshetar tek profetit sallallahu alim sëllem dhe i thot dëshmoj se nuk ka ta edhuruar ti të, të përveç allahu dhe ti i dëgurin allahu dhe i thot përveç al allahu alim sëllem përveç allahu alim sëllem thot isha me dele Ndërkohë vjen ujku për të më merë një dene dhe janë marë ati për i goje. Edhe më thot ujku, pëse më merë në skuntim? E i thot bërri ujkë që fletë, i thot ujku anë nuk diti shka më të qëdishme se kjo? I thot shfarë, në medinë është një profetë që i ka shpallur Allah subhanu wa ta'ala. Pra nda i erë dhe dhe më bërë besëm tarë. I thot profetë sallallahu alai sallam, Unë e besoj këta edhe Ebu Bekri dhe Omeri Fletë profetisë onë Allah Lese në mërtë atyre dy personave Ebu Bekri dhe Omeri Në dije e dije Që ata e kishin të besim të fort Edhe pse nuk ishe të gjuar Për të tërë e fjallë profetisë sërem Që ata e besonin të gjë Por nga dije e profetisë sërem Që kishin bita për të voqëmarin Në madhe që kishin ata dy Dhe që ishe më të mirë se të gjithë të tjertë e thoshtë të të gjë profetës Salon Sëlem dhe ata e meritonit të varros sëshim e profetës Salon Sëlem edhe me të u varrosin të dy dhe Allah i madhëror dhe të të rinjë dhe ata të të difusin që në dhe të e larta nusë Allah u ne madhëruar që ta bëj historinë e ubekrit dhe sahabëve ndryquës për në rrugën tonu që të bëmi të dëvoqëve dhe pse nuk mund të arim do të kur dëvoqërinë të tyre por të përpikjimi që ta afrohë Totembe Bekr Radiyallahu Anhu, nuk mundet njeriu që të arrijë dhjetëshurinë e vërtet. Shikoni se çfarë thotë se si zbotohet vetaja i këtij gjë. Nuk mundet njeriu që të arrijë dhjetëshurinë e vërtet, derisa të lei disa gjëra që janë halal. Disa gjëra që janë halal nga së në Afrikë s'mos bënë haram. Dhe zot le të disa gjëra që janë halal në Afrikë s'mos bënë haram nuk ka përta në rritë të voqëmëri në vërtet, vetëm së në të rastë. Dhe Bubekri shte i parje e që së baton dhe të më dëgjeje. E Bubekri shte i parje e që së baton dhe të më dëgjeje. Njëri u mëjtë të voqëmë. Kurë vdikë, e pa o meri se qëfar la, dhe pasë e nuk ishte në një një pasuri, dhe i thotë o meri, i lodha të që anë basteje e Bubekri. I lo dhe ata që ka nartë masteje vë bubekër, e kush ka mundësit dhe projësit ti, e kush ka mundësit jetë ka që lërguar nga duja e sa ti, e kush ka mundësit njëri ka që i mirë sa ti, kush ka mundësit? I lo dhe njërë dhe masteje vë bubekër nga të voqëmërie e madhe që kishtë e bubekër. Kuj ishte një për shohëve të profetit Salom Lave R.S. A do marim në mësim për historisë të ti, A do bëjmë në këthimë në rrugën tonë që t'jemi si aji? Si shokët e profetit së nëllari, a do nërgohëm edhe nga haramet, a do në në gjenetet e larta? I thotë profetit së nëllari, që kanë parë gjenetet dhe portet e gjenetit. I thotë u bekre dërgër e allahut dhe dëshiroj si të dëshirojë se me t'kisha qenë dhe unë me t'i kisha shikur arta. Dhe allahut s'u hanu edhe ala, I ka premtuar bubekrit që ditë në gjukim do të afusin në gjenetet larta, në gradën më të larta që mund të egizistojnë për njërëzit pas profetëve, i takojnë atë njëriut lartë. Për andaj të mënkuar që ofshin ata që e shajnë në bubekrin, të mënkuar që ofshin në të njadën ahiret, Allahu a preft, gjuë, dhe koka, dhe kamë, dhe tyre që shajnë në bubekrin, radhej Allahu anhu, të cinin e ka nëfëdëruar Allah subhanu wa ta'na në Kurën, dhe e ka nëfëdëruar Profetis sallallahu alaihi wa sallem në hadithet e sakta, nusë Allah në më dhëruar në fund, që të nga bashkojnë në gjithë në gjenetet e larta, me Profetis sallallahu alaihi wa sallem, me më bekrin, dhe me të gjithë sahabët e Profetis sallallahu alaihi wa sallem, Allah u shpënë në dhjithë.